Le petit déjeuner parisienne, la musique l'ange, très chic, sélectionné par Christiane Robier. Mon Dieu, que c'est lâche, que c'est fâcheux, quelle tragédie, quel tracas Mon Dieu, que c'est vache. Mon... taas sunnuntai pulla pariin. Ja onneksi olkoon Annina, kiitos tänään on mun synttärit. Ja me vietitään mun synttärit täällä, täällä tota meidän studiossa vähän glögillä ja tällaisella tota, stortenkakulla <köhö> ja, <köhö> ja <että> se on. <köhö> no, kuitenkin. No. Mm -hmm. Tällainen joulukakku. Ja, mm. ja, ja, ja tota... Niin, ihan kivaa. Kiitos, että juhlitte nyt tälleen mun syntymäpäiviä. Joo. Ja kyllä kun kutsutaan. Kyllä, ja kyllä se on ihana aloittaa klökikausi. Kyllä on niin kuin, mä, mä olen käynyt ainakin tuolla Tallinnan joulutorilla ja jo maistelemassa vähän klögiä ja nyt tässä taas. Että ihanaa, että klökikausi on korkattu niin niinpä, niinpä. Mitäs muuta olette tässä viime aikoina tehneet? No, mä olin viime lauantaina tartossa. Mutta mä en juonut kahvea raatihuoneen torilla, mä en ottanut kuvia bussailevista opiskelijoista, mä en edes niinku oman tapojani. Joo, pitää. Katso no, klassikot. Enkä mä edes olisi siellä Rytlikadulla bileettävä vähän, niinku joku olisi voinut musta uskoa. Ei, mä tein ihan mä erilaista. Mä joo. <kohdiskon> ja mä olin muutenkin, mitä te sanotte Turuksen väärän puolen jokkeen? Puole. Joo Mä olin siellä ihan toispuolelle jokkeen, koska mm -hmm. sinne kannattaa nykyään mennä. Okay. Tiedättekö miksi? Siellä on no. se museo. No siellä on se museo. Ja siitä te olette puhunutkin täällä Et, joskus. Puhuttiin, mutta sä olet Mä kävin siellä lauantaina, meni koko päivä siellä museossa. Ja oli siis niinku ihan mielettömän upea. Siellä on kaksi näyttelyä. Se on suomais pienheimojen tai mikä niitä nyt sanotaan, pienheimo on varmaan ihan väärä. Mutta siis suomalais sukulaiskansojen mm -hmm. näyttely ja sitten toinen oli tällainen niinku Viron, niinku Viron näyttely että Viron historiasta. Ja ne on muista pysyviä, jos Joo, pysyviä. ne on molemmat pysyviä. Ja ne kaksi näyttelyä me sitten käytiin läpi. Ja tosi hyvin tehty niinku tosi interaktiivinen, kiinnostava, niin aikuisille kuin lapsille, ihan vauvasta vaariin voi kuka vaan siellä viihtyä. Ja niin kuin, älyttömän hyvin tehty, paljon mageempi kuin yksikään museo Tallinnassa, mun mielestä. Tämä on nyt niin, <mukkuun> siltä, että on salvaa Ainan haavoihin, joka oli viime kertaa. Joo, niin tämän, Mä jäin miettimään tätä, nyt vähän niin hyppäillään aiheessa, mm. mutta kun että että, että, että, että, että mulla on totuttu jo, että, että kaikki on niin interaktiivista ja nythän niin mm. paljon sitten puhutaan julkisuudessa tai mediassa siitä niin, että, että minkä takia niin nykyään koululaiset lukee niin vähän. Mm. Ja mä oon just sitä mieltä, että, se, että kun on, ne on syntynyt tähän niin interaktiivisuuden mm -hmm. keskelle, niin. niin niiden on niin vaikea tuijottaa jotain sivuja ja kääntää sitä, sieltä pitäisi jonkun mm. kolmikulotteisen hahmon tulla mm, joo, esiin, jotta se niillä mm. on niillä että se että on, on Tekstiä sitten siinä on mustaa valkoisella kirjaa peräkana ja sit pitää itse kääntää sivuakin, että et, sä et, et voi vaan pyyhkäistä sitä sivua. Niin, <tys> joo, ni, niin, tota, niin. Se, se ei vaan houkuttele enää, mutta toisaalta en mä niin lapsia syyllistä siitä, että ehkä niin kirja, se kirja siitä huononee, mm -hmm. jos se olisi jollain lailla myös interaktiivinen, että et se lukeminen <tys> siinä joo. se juttu on. Ja, ja musta tuntuu, että ylipäätään interaktiivisuus on ehkä tavallaan aina on ollut niitä lukijoita, enkä mä usko, että niitä Esimerkiksi lasten joukossa, poistuu koskaan kokonaan. Että siellä on tietty, tietty joukko, joka löytää kirjat, rakastuu siihen maailmaan. Esimerkiksi niin kuin mulle on käynyt pienenä, että niin kuin mä olin aina kirjakin, Minulla kaikki kaikissa juhlissa aina kirja mukana. Mutta tavallaan mä uskon, että tämä niistä on tullut interaktiivisia, sä voit kuunnella. Että uskon, että muutaman kymmenen vuoden sisällä tulee niin niistä pomppaa semmoisia lohikäärmeitä, mm -hmm. kun se, että siellä, niin tavallaan se eläytyy siihen, niin tavallaan se tuo ehkä sen uuden lukijajoukon mm -hmm. siihen mukaan. Mutta mä myöskin on tosi iloinen että mä kuulen tästä, tästä tota, museokierroksesta, koska mä kyllä haluaisin taas mennä. Joo kannattaa, kannattaa oikeesti kaikkiin mennä. Mä menen sawaan, mutta menossa. Mä kerron vähän myöhemmin. Miksi mä joudun menemään sinne? Okay. Jo, Okei, mä kerron vielä lyhyen jutun siitä museosta, mikä niinku mulle tällainen ihan vaan maistipala kelle tahansa kukaan menossa, mikä mulle oli se niinku kaikista mieleenpainuvi juttu koko päivältä. Eli tota, yksi mun suomalainen kaveri oli siinä mukana ja sitten tota siellä käytiin sitä, niinku sitä Viron näyttelyä. Ja tultiin tähän neuvostoajan kohdalle ja sitten, ähm, sitten me alettiin nauraa, koska siinä oli sellainen niin Anttilan säästöpäivät muovipussi oli niin näytillä. Osaatteko te arvaa miksi? No se on sitä, kun täällä ei ollut muovipussi. Nimenomaan. Mm. Et siis täällä ei ollut muovipussi. Eikä se Ei mitään. Ja meidän tota, opas kertoi, että se sanoi, että siinä oli tosi laaja niin kansainvälinen ryhmä meitä. Se sanoi, että joo, teidän maissa niin kuin mitä luultavaa meidän muovipusseihin ei vaan heitetty roskat ja sitten ulos. Mutta täällä muovipussit otettiin, taiteltiin talteen tuonne tuota. Se on niin arvokas. Se on arvokas. Sitten ne otettiin mukaan jonnekin diskoihin ja tällaisia. Eli sit kun sun piti oikeasti mennä näyttäytymään... Se oli niin niiden merkki. Niin, niin sit sä otat sen Anttilan säästöpussin ja meet sinne diskoon niin kuin se kädessä ja siellä on ne sellainen äh, äh. tavarat. Et se, on, niin kuin, se oli jotenkin sellainen aika kuin Silve no niin, ja Varmaan ajatellaan kysyä, mm. joo. Oli, se oli mä, mä, mä jo. sitä mieltä, että... mm. Suomessa on ehkä totuttu näihin muovipusseihin, mutta mä väitän, että mulla on useampi kaveri, jotka säilyy hamstraa muovipusseja ja sitten ne mä oikeasti mä valitsee, valitsee, että sitten kun mennään johonkin, täytyy ottaa vaikka kengät johonkin vähän kivempaa vähän mm. paikkaa, vaihtokengät, niin sitten ne valitsee sieltä semmoisen vähän hienoampi. Paljas tän mäkin tehnyt. Paljas tän mäkin on tehnyt. Paljas tän mäkin oon tehnyt. Paljas tän mäkin oon tehnyt. Paljas tän tosi pienen tilaan, mm. mutta mä en ymmärtänyt, että se tulee tästä se historia, mm. koska hän on ehkä elänyt sitä aikaa, mm, kun niitä pusseja. Mm. Mm, yeah. Ei nyt ehkä hän ihan disko-iässä ollut, silloin, yeah. mutta niin kuitenkin tietää varmaan, mistä puhutaan. Minulle tulee tosta toinen niin neuvostoliiton alainen maa, eli Itä-Saksa. Mm. Ja tuota, mun ystävä sitten meni Saksaan opiskelemaan, ja, ja silloin tuota Saksat oli jo yhdistynyt. Ja sitten hänelle tarjottiin vuokra-asuntoa, tämmöisen asunto, jossa oli tämmöinen itä-saksalainen elokuvaohjaajasunto, tämä niin hyvällä paikalla. Ja, ja sitten tuota, muistava vuokrasi sen. Ja kun hän menee sinne asuntoon, on hyvällä paikalla näin. Mutta siis kaikki seinät oli tuota, niin tapetoitu pornolehtien sivulla. Oh. Ja sitten siis Annakaisen naispuolinen oli mm -hmm. vähän järkyttynyt tästä, että mikä Pervo täällä on asunut. Mut se olikin se oli vähän vastaava juttu se muovi mm. niin kuin se muovipussi, koska Itä-Saksasta, entisistä neuvostomaista, ei saanut pornolehtiä. Mm. Niin se, että laitoit pornolehden sivuja sinne seinälle, niin sä osoitit sun vieraille, mm. että sulla on suhteita. Yeah, yeah. Okay. Ja sen takia se oli niinku semmoinen, että oho, toi on saanut pornolehtiä. Mm. <laughs> niin silloin pistetä piiloon mm. Patjanalle, vaan ne pistetään seinälle. <laughs> no, Siinä ne nousit jo hieman vähän ylöspäin. Aikamaista, aikamaista. Jänniä ilmiöitä. No. Mm -hmm. Mitä se kertoo meistä ihmisistä? Tai ajasta. <laughs> niin, ajasta. Tota, mä en muuten löytänyt oikeastaan mitään sellaista, joka mulla olisi jäänyt tällä viikolla mieleen. Onko teillä ja mitään sellaista muuta Mitä sanoa, että nyt on ollut aika hiljainen alku. Uutisviikkoa. Ei ole oikeastaan tapahtunut. Semmoinen mitään. oli hauska, että Tanskassa on, on tota perustettu tämmöinen kylä, jonne mahtuu noin 250 ihmistä dementikoille. Jotenkin mä niin näin jo sen, kun ne aina tutustuu toisiinsa mm. uudestaan. Tavallaan. <hah> siis <hah> se se, se ajatus on. on ihana se, että sen sijaan, että, että ne laitettaisiin hoitokotiin, niin ne voi ikään kuin tämmöisessä kodinomaisessa tai niin kuin kyläyhteisö. Suomessa on muuten myös tällainen. Se ei ole siis dementikoilla, vaan tuolla Karjalohjalla. Niin siellä on semmoinen seniorikylä, joka on tarkoitettu siis mm -hmm. eläkeilä, Siellä on kaikki ky kylän kylän kylän joo, siellä on kaikki niinku pienen kylän palvelut mm, ja mutta tietysti joo. siellä täytyy olla jonkin verran myös Tämä on turvallinen on niinku on paikka paikka. on ja jollain paikka. lailla kuitenkin niinku Joo, ja sosiaalinen. Niin. Tavalla, vaikka sinulla on, on sä oot sairas ja unohtelut asioita, niin ei se tarkoita, että sä haluaa olla ihmisten niin, seurassa. Niin, että sinut pitäisi eristää jo yksinään, vaan mun mielestä on jotenkin sympaattinen. Kuutinen. Toinen, nyt kun jostain syystä nyt on tullut näitä poismenneitä artisteja meille melkein joka viikolle, niin tämmöinen nimi ei nyt välttämättä monelle tuttu, mutta Sharon Jones. Ja tota, hän on soul-laulaja ja tota, hän itse asiassa pääsi, siis 70-luvulta jo saakka esiintynyt ja, ja tota, nyjoukosti kot, kotoisin, mutta pääsi levyttämään vasta 95, että hänellä tavallaan tää, Tämä tie kohti menestystä alkoi aika myöhäisessä iässä. Ja tota, hän esitti souluja ja gospelia ja ennen kuin hän pääsi, tämän levy, kuin hän pääsi le le levyttämään, niin vaikka hän heitti koko ajan keikkaa, niin sille ei elänyt. Eli hän oli varsinaiselta ammatiltaan vanginvartija. Mutta tota, 95 vuoden jälkeen, kun ensimmäinen, hän kaiken kaikkia seitsemän levyä ehti sitten julkaista, mutta hän oli Suomessakin seitsemän kertaa. Porijat sielläkin kaksi kertaa ja tota ennen kuin me siirrymme näihin muisiin varsinaisiin aiheisiin niin tuota, Sharon Jonesin Stranger to my happiness he told her, Never will I leave you my love. laughing in the wind wondering what she must have been thinking of. she said Don't. I've been in and out so many doors and I've always tried to keep my head with all the men I've known. The thing that only evil men can bring Let me skim this cat another way There was a man who had a plan To settle down with Mary Ann But she left him on his wedding day He's a aiheisiin jota ollaan jo käsitelty aikaisemmin, Eli nyt mä oon käynyt tuolla Arsenal kaupakeskuksesta josta mainittiin He muutama Mikä se, se on tota, no silloin joku kun me puhuttiin siitä, mä aloin heti sanoa, että se on ihan mun lähellä, mutta ei sen nyt ihan ollutkaan, kun mä lähdin käppäilemään sieltä mun kotota sinne. Mm. Se on siis tota ton tööstuseteen varrella. Eli, Eli Kalamajassa eikö? No vähän jo siellä Koplin puolella okay. ennemminkin. Eli lennusadamista niinku eteenpäin tavallaan. Joo. Eli siellä on niinku aika lailla koplin. Puolella jo. Ja, tota, niin, se oli siis mutta se oli aika kauas siis keskustasta. Mm. Joo. Mut se on, Mut siellä on la... paljon uudisrakennetta. Se, se, on se aika niin... paljon ja niin se on vähän sellaista trendialuettakin nyt, mikä myös heijastui tässä kauppakeskuksessa. No, se on kun sinne menee, niin se ei näytä ihan miltä trendikaupalta, koska kun mä kävelin siitä, niin ekan tuli vastaan. Selver ja tota, joku viinakauppa, ja mä ajattelin, okei, okay. tietenkin nämä on nyt tässä. Sitten seuraavaksi mä näin Hesburgerin, ja mul alkoi <tos> tulee mieleen Nordecentrum tästä. Ja sitten kun mä menin sisälle, niin ekana tuli vastaan Seppälä, ja mä ajattelin, no tännekö mä nyt on tullut ja viinakauppaan ja Hesburgeriin. Mutta onneksi mä sitten kuitenkin maltoin kävellä vähän eteenpäin, koska siellä oli kuitenkin kaikenlaista aika kivaa. Että yksi tosi positiivinen juttu mun mielestä oli, että siellä oli niinku kierrätyskeskus. Eli näitä Pavli pavlikaltsukaskeskuksia, niitähän no, on muutama ilmeisesti. Onko ne viedä ihan mitä tahansa vai? No se ei ollut auki silloin kun ah. mä menin, koska se ei olisi sunnuntaisin aukema, niin se on sunnuntaina. Mutta, tota, mutta siis Kyllä, jotain voisi siis aika kiva idea, että laitettu tuommoinen niinku kierrätyskeskus, ostoskeskuksen se yhteyteen, se. Koska aika useinhan ne on sitten niinku vähän omassa erikseen, oma, erikseen jossain, mm -hmm. vähän niinku nurkan takana, vähän siivottu syrjään. Se että sen täytyy erikseen mennä. Joo. mutta vaikuttaa tosi hauska. Ja mä oon kuullut, muistan jostain lukien, niin negatiivista siitä. Okay. No, sitten siellä oli, siellä mun mielestä oli kyllä ihan havaittavissa tällainen niin trendialueen. Niin kuin, mm, Hiilis, Hipster. hipsterys, joo. Siellä oli siis aika paljon tällaisia terveys- ja ekokauppoja. Tällainen esimerkiksi kun rohellinen mi vihmavari, Miian kannattaa siellä käydä, koska Miia on puhunut paljon tällaisista ekologisesti tuotetuista vaatteista. E Köyhömiä. Esimerkiksi... E e <laughs> esimerkiksi tällainen virolainen suunnittelu, kun Reet Austeke, kanssa e e jo kierrätysvaatteista, niin sen vaatteita oli siellä. Sitten siellä oli esimerkiksi kaikkien luomuvilloja. Mä oon tota, nyt innostunut kutosukkia, niin mä menen sieltä varmaan tällaiset nappaamaan joskus mukaani. Ja mitä siellä nyt vielä oli? Sitten siellä oli se aika kivoja kaikkia kahviloita ja tällaisia ähm, ja tällaisia ruokapaikkoja. Esimerkiksi Selver, se oli aika hyvin varustettu, paljon paremmin kuin esimerkiksi Baltiaanin Selver. Ja tota, sitten siellä oli se juustupoodollisia, se juustukuningas, se niin kuin hollantilaisten perustama se juustokauppa. Ja sitten, tietysti, se, mikä se on Virukadulla kadulla kaupungissa, on se Gourmet, gourmet tota, Cafe-vissi. Se on tosi kiva. se on, se se on, se on, se on se ihan pikkoinen. Joo, siellä oli niin kuin esimerkiksi yksi niitä. Ja tota, sitten se oli Green Bakery, mikä on tällainen vegaanikahvila. Ja sitten siellä oli sushi paikkaa, kebab paikkaa, intialaistaipaikka. -paikka. Ja sitten tota, siellä oli paljon tyhjää liiketilaa Siinä sitten on varmaan vielä tulossa jotain. Ja perusapteekit, postit ja joku kampaajakin siellä Oliko oli. Oliko ihmisiä? No silloin kun mä olin, niin joo. Jaa. Eli että mä olin varmaan kaksi viikkoa. sitten, kun mä en viime lähetykseen päässyt tästä höpöttelemään, niin, niin, tota, niin mitäs joo, aika paljon oli kyllä ihmisiä, mutta se oli silloin jo aika, vielä tällainen aika uusi juttu. Mutta tosiaan kyllä se jää aika kauas, niin nähtäväksi jää, että riittääkö sinne mm. asiakkaita. Se varmaan kyllä luottaa aika paljon siihen, että kuinka paljon sinne ollaan tällä hetkellä muuttamassa mm. ja rakentamassa ja tavallaan se alueen nosteeseen, mm. että sehän on nyt kalamaja ja kopli, se on nousussa. Niin kuin nousussa. kuitenkin lähellä, lähellä keskusta ja uskon, että sitten varmaan kun nämä saa on ratikkalinjan, mikä nyt tällä hetkellä on tuota, remontista, niin Joo, sit, kun se saadaan. Niinpä, että se ratikka ei oikein tule minnekään hirveän lähelle. Pissiä. Niin, no siitä jo vähän käveleen, niin. mutta kuitenkin tavallaan tällä hetkellä kun sinne ei pääse oikein, no se bussit on vähän sellaisia, mm. no kyllä nyt kai menee, mutta... <totilä> no, mä aina mietin vaan, että kun väkimäärä ei lisäänyt tästä näin, ja, mm. ja shopping tulee vaan lisää, niin sehän sitä samaa kakkua ja vaan pienempiin. Mm. <tilä> nyt näki esimerkiksi, kun, kun Rokkalmaari oli pitkään semmoinen, että se oli niin suorastaan ammut, se oli niin täynnä, niin sitten kun tuli yle niin se <tilä> niin, kun näkee niiden park parkkipaikoilla, että Tämä on jännä ilmiö, että miten, mitä minä silloin aikaisemmassa lähetyksessä just että miten täällä riittää näitä ihmisiä näihin kauppoihin, kun niitä rakennetaan ostoskeskusta toisen perään. Mutta sama et, se on myös Suomessa. Sama niin. on jo Helsingissä, kun on tuossa mm -hmm. ja Samat mm ja H&T. -hmm. Kaikissa on vielä se, että jos tuolla nyt olisi jotain muuta kuin tämä mm -hmm. perus, niin on se nyt sillä lailla näkyy mm -hmm. jo niin. käymisen arvoinen. Niin, En tiedä, taisin, että on se tähän tuollaista erilaista. Mutta en mä kyllä varmaan uudestaan tuu menneeksi tai en ja mä niinku, joo, Mut se on ehkä niitä villoja ostelee. Tuolla alueella, tuolla Niemellä joo. ei ole ollut yhtään tollaista mm. keskusta. siellä on ollut ne kulmakaupat ja niin. tällaiset, sieltä on puuttunut se iso ostoskauppa, et kuin niin. niinku nyt siellä on se selvä, ehkä vetää joo. sit niinku tavallaan semmosen niin. arkiviikon ostokset ja... Sepä se. Ja ja se mulla olisi ollut. muuten, tuli, tuli sun hipsereistä mieleen, niin mulla olisi menovin. Yes. No, sano. Ekemiä mm -hmm. <laughs> innosti. <laughs> tuota, Jazz-kaareista ollaan puhuttu aikaisemminkin, Joo. eli näin joulun alla on sitten tämmöinen kun Christmas jazz Car. Minulle tuli tänään mieleen, kun näin ne mainokset. Minulle tulee aina Jatkaarista, varsinkin tästä joulu mieleen sinä, kun mä, mä aina jaksan innostua. mutta niin, no, tämä on kiva tapahtuma. On. Ja, tuota, tämä on sellainen, että alkaa 25.11 ja päättyy tuota, 13.12. Tietysti tämä festivaali on niin kuin esiintyä luettelonsa puolesta huomattavasti pienempi kuin tämä joka keväinen pääfestivaali. Mutta mä löysin sieltä muutamia ehdottomasti mun mielestä konserttilipun arvoisia esiintyjä. On jenkeistä tämmöinen kuin Riley Walker, joka esittää folk-musiikkia. Pitää esikuvinaan muun muassa One Morrisonia ja Grateful Deadia. Ja hänen konserttinsa on 3.12. kummussa. Sitten on toinen jänkeistä tämmöinen kuin Take Six. Mä en tiedä. Sanonko teille mitään? Mulla on jopa muutama levy Mulla on 10 saanut, ja ne sekoittaa hiphoppia ja jatsia. Sitten oli Norjasta tämmöinen kuin Kristin Asbjörn. Hän oli semmoista tosi ihanaa melankoolista, semmoista hyvin intensiivistä musiikkia. Hän oli ihana, oma, karhea, persoonallinen ääni. Sitten oli Suomestakin Marsi Nyyman oh. eli kitaristi, joka esiintyy Eesti filharmonikkojen kanssa. Ja kun mä mainitsin aikaisemmin, että, että tota, minullakin on tartusta asiaa, että miksi mä menossa sinne museoon. Nyt mä, silloin kun puhuttiin museosta aikaisemmin, mä sanoin, että mä haluan kyllä mennä. Mutta nyt olen menossa ja, ja sen takia sitten, että mä huomasin, että Take Six tulee tuota, Jatskar-festareille. Ja, ja tuota, huomasin, että siellä on kaksi konserttia. On perjantaina ja lauantaina. Perjantai-liput maksoivat 60 ja lauantaina 30. No miksi mä maksan 60, että jos mä pääsen samaan konserttiin kolmella kympillä ja maustin, sitten liput sinne lauantai-konserttiin ja sitten siinä printtivaiheessa, sit kun tulee niin isolla, missä ne on, niin maailman osa tarttua. Tämä <lipäätä> on jo sillä lailla juttu, että mä oon tehnyt samaa mukana aika senkin. Tuo on kuitenkin aina tekee. Tiedättekö, kun lähtee täältä Suomeen, niin onko teille kuinka monta kertaa tapahtunut jos se, et on vahingossa menossa Helsingistä Tallinnaa eikä Tallinnasta Helsinkiin? Ei <lipäätä> ole, mutta mä tiedän tosi mä monen. Joo, aina sen. Ja sitten siellä ollaan... Mitä pitää olla niin tarkkana nykyään. <lipäätä> Myöskin ilmeisesti täällä... Ja päivä, ja Mutta tämä on aika jännä. Tämä tapahtuma on sekä, sekä Tallinnassa että Tartossa. Sama, se... Samaan tapaan kuin Pöf on nyt, sekä, tämä täytyy joo. välillä katsoa niitä leffoja, että et meneekö tämä nyt Tallinnassa vai Tartossa. Siis, ja siis jos tämä kuulostaisi aivan idiootilta, niin, niin siis, kun sä katsot sen piletilevin niinku etusivua, niin siinä on niinku kuva niistä, mm -hmm. ja, ja sitten siinä on ne päivämäärät, joo. ja sitten niinku tickets alkaen. Ja sit mä klikkaan sitä edullisempaa. Ja, ai, mm. ja siellä oli vielä enemmän tilaakin, koska se joka oli kalliimpi, niin siellä ei ollut näin hirveästi hyviä paikkoja. Itse asiassa ne kalliit oli vielä mennyt. Ja sit et siinä vaiheessa mun olisi niinku katsoa kaikki läpi näin. Mä vaan niinku klikkasin sitä kuvaa ja ei mulla ei tullut no, mieleenkään. Se biletilevi on vähän epäselvä. Oh. Ja, toto... ja sit kun on, no. on... Niin, miksi ne mainostaa sitä jatkaa festivaalin Koska ei Tartussa ole jatskar festivaalia. Mun mielestä on sielläkin. Onko? Eikö se ollut viime keväänäkin siellä, niin osa niistä konserteista? Et niillä oli semmoisia tavallaan varjojuttuja, vähän no niin kuin pöffisille, niin. joo. Mut joo, hyviä esiintyjä ja tämä vaili vuokkeekin mua hirveesti kiinnosti kun nyt, kun mä oon siellä tartussa niin mä pääsen <tuhu> <tuhu> Mut hei, ehkä tä pitää ottaa nyt positiivisesti. Nyt se pääset sitten museoon ja onpa on, pääsen museoon. Mm. on On ja tarttu jouluna siellä on mä tiedätkö mikä on jouluna siellä on. on se keinumetsä. Sehän on aivan se on paikka. keinumetsä, mikä se on? Se on metsä rakennettu nyt sinne Raatihuoneen torille ja siellä on niinku Tehty. Siellä on linnun ääniä tulee kaiuttumista ja siellä on valtavia mm. käsin tehtyjä puukeinuja. Jaa, Jaa, siis on, on, joo, se on aivan ihanaa. Okei, mä enkin kuullut. tällä täällä keinumetsällä on hirveän pitkät perinteet vielä tartussa, että okay. sitä on tehty monta vuotta. Heilläkin, jyy pääsit mm. joo. Sitten mm. kun mä tulen sieltä, niin mä menen piparin piparinäyttelyyn. piparinäyttelyyn, jälleen kerran se oli viime vuonnakin tänä vuonna. Toinen juttu, mistä aina tulee mieleen, natsku. Pipari! <laughs> Mä yritän ajatella tämän kaiken nyt positiivisena, Pitää, sovitaan. Pipari erityisesti. on 912 ensimmäistä. Se on tosissaan se design- ja arkkitehtuurigalleri, joka on Pärnomaantien alussa ikään kuin 15 vastapäätä tätä puistoa tässä Virukeskuksen edessä. Mä olen tosi hyvä antamaan näitä ohjeita, mutta mm -hmm. ihan siis on ihan vanha tai alussa. Ja tuota, on siis, tämä on ainoa, ainoa laatua koko maailmassa, tämmöinen piparitaikinanäyttely. Siellä on sitten piparitaikinasta tehty kaikkea. Eli siellä on, on, on vähän niin kuin klassisempaa piparimuottia, sitten siellä on ihan veistoksia, sitten siellä on niin kuin tänä vuonna paljon niin kuin arkiesineitä, jotka on rakennettu piparitaikinasta. Ja, ja tuota... Onko nämä nyt samanlaisia juttuja viime vuonna? No, Vai... sitä mä en tiedä. Niin. Mä nyt olettaisin, että siellä olisi kuitenkin eri. Että Komaan, ei niin, ei varmaan Ei, ei varmaan ainakaan säilyttää niitä niin. pipareita. Että... Ei no. kaikki tämmöiset säilyy no. aika pitkään. No, kyllähän aika kulee. Hail, hail, hail, hailakat tuoksut tulisi. <laughs> Mutta varmasti siellä on tämmöisiä tunnistettavia rakennuksia, koska näitähän mm. aina tehdään ja piparkakkutalon mm. kilpailuja. Ja... Joo, mm. myös Helsingin Sanomilla on tämä... Tota... Monta vuotta joo aiheen tällä on kilpailu juuri alkoi ilmeisesti. Joo, että tota, joo tässä on nyt tämmöisiä... Itse asiassa vielä tähän samaan syssyyn, ennen kuin pistetään musiikkia väliin, niin, niin tota, kun puhutaan nyt joulusta ja pipareista, niin siitä sulle tulee minä mieleen, mutta jollekin mm -hmm. muulle voi tulla pikujoulujuhlat. Mm -hmm. Ja Marta on nyt ottanut asiaksi, semmoista ihan että tämmöisiä marttoja on. Olemassa enää. Muistaakseni ne... mä puhuin naisverkostosta? Ne on yksi niin Suomen no, vani, kyllä. Ja Martat edelleen to toimii ja touhuu. Ja nyt joulu lähestyy ja Martat on hirveän huolissaan, että ihmiset kulkee tuolle ja läikyttää klökeitä <laughs> ja, ja syö rasvasia pipareita. Eli jos nyt käy näin, että tuotte pikkujulujulissa ja, ja tota jotain rasvasta voit tai jotain tippuu pöytäliinalle, niin sitä ylimääräiset pois ja sitten suolaa tahralle. Suolaa. Kyllä. Mä no taas, kun te puhalatte niitä joulukynttilöitä, steariinia, roiskuu pöytäliinalle. Tämä Martta, on Kyllä. Laitetaan se käsi sinne alle, mutta taakse. Mutta jos unohtuu, niin raaputa, anna kuivua, raaputa ylimääräinen steariini pois. Sen jälkeen Liina molemmille puolille laitamme talouspaperia ja sitten me silitämme sitä päältä, ja Sitten kun sen steari, niin pitäisi imeytyä siihen talouspaperiin. Oh. Mä muistan lukenut sen semmoisen, että pitäisi laittaa pöytäliina pakkaseen. Mä olen tästä pakastamisesta kuullut jutun, mikä on, mikä on silleen vähän ongelmallista. Mä muistan, kun mun vanhemmat remontoi meidän talon. Ja tuota, me oltiin, päästi just jouluksi muuttamaan sinne. Kaikki Joulusta. oli uutta kuule. kuule siis, niin, tapetit ja kaikki. Ja totta kai siellä jouluna sitten meillä oli se punaiset kynttilät palamassa. Niin kuin, tuota, seinällä oli just laitettu siihen puute lampeita. Ja sitten kun mä menin puhaltamaan, puhaltamaan <tos> <tos> punaiset <tos> ja stearinit oli sitten siellä uusilla tapeteilla. Ja, ja ne on edelleen että tahdat siellä. <tos> Ei. Ei, niin, koska niitä tapet, tapettia ei pystynyt. Mitä nyt silittää. Niin, Joo, koska nä, mä, mä, mä muistan, että me ollaan vaan puhuttu siitä, että ne pitäisi nyt pakastaa, mutta ei me nyt niinku joo, tapettia kaastaa. Aatellaan, mitä ihana muistaa, että se on pikku niin muistuttaa siitä, että silloin me tultiin jouluksi. Mm. Joulu, Kyllä, ikuinen on ikinen muisto. Maatat jopa antaa neuvoja suklaan poistamisesta, että jos syödään niitä suklaakonvehtia, että ruokasodalla ja vedestä tehnyllä tämmöisellä tahnalla pitäisi hieroa sitä. Tahra kyllä mun mielestä suklaa lähtee aika hyvin no ihan Ja sitten tietysti se rakas punaviini ja glögini, vanha kunnon suolaa ja hmm. kivenäisvettä. Mutta on nää ja tahrapoistoaineetkin aika tehokkaita. On ne joo, mä oon paljon hyvää siitä, mikä se on se pinkki pulveri. Oh. Vähän action. Sitten Ei ole maksettomia. Tosi paljon hyvää. En ole itse joutunut käyttämään. Katsotaan, mitä Tämä tapahtuu tämän joulukauden jälkeen. Joo, mutta kaikki kunnia Martalle. Nämä ovat ihan hyviä, hyviä neuvoja. Jaa. Varmasti jotain näistä tarvitaan tässä nyt joulun lähestyessä. Hei, ennen kuin annan vuoron muille, niin kuunnellaan vielä Riley Walkeria, joka esiintyy siis 3.12 Jatkaa festivaaleilla ja hänen kappaleensa. Roundabout! no instance in conscience or convenience Even though you stand on heavy shoulders I take the roundabout cause I like to see Saint you again and again Hands folded in prayer I do write prescriptions God damn my signature's is fake I take the roundabout Cause I like to see my house Number four, number five, number six, number seven And number eight passenger don't. oh shit man it doesn't even work and you've cried like you've never seen water and come to think of it I think my dad wanted a daughter and you can find me at the round Ticket wins you ten dollars. No niin, nimittäin nyt sitten tänään vietetään sekä Anninan syntymäpäivää että ensimmäistä adventtia. Mm -hmm. Se on taas hiipinyt tänne. Eli mä haluaisin vähän puhua adventtiperinteestä Ja sana tulee adventus domini sanoista, jotka tarkoittaa Herran saapumista. Ja tämä on siis tosiaan kristillisen kirkon perinne. Ja mä puhun nyt Suomen evankelisuuterilaisesta perinteestä, joka pohjautuu tähän latinalaiseen kirkon perinteeseen. Mutta sitten näitä on muitakin. Esimerkiksi protestanteilla on omanlaiset niinku, perinteensä. Ja sitten on vähän sekoittunutkin, niin kuin tässä nyt käy sitten kohta ilmi. Mutta tosiaan siis nyt on ensimmäinen adventtisunnunta ja nyt on tässä neljä ennen joulua. Ja tämä on nimenomaan niinku, aloittaa kirkkuvuoden. Eli viime sunnuntaina vetettiin tuomiosunnuntaita ja nyt on sitten ensimmäinen adventti. Ja, ja tota... Kaikilla näillä adventeilla ennen jouluaattoa on omat teemat, joista mä nyt vähän kertoa. Ja se, miksi näitä on nyt sit vietetään, niin, niin aikaisemmin ne on ollut semmoisia niin katumuksen ja jopa paaston aikaa, että on ollut tällainen mini paasto, mutta nyt niitä sitten vietetään enemmänkin semmoisena ilonjuhlana ja joulun odotusjuhlana. Ja ensimmäisen adventin kirkon liturkinen väli on valkoinen ja sitten se muuttuu. Tuota, violetiksi, eli se on loppu adventti ja violetti. Öö, ja tosiaan näihin sunnuntaihin liittyy oleellisesti tämä kynttilöiden polttaminen, ja tämä perinne on itse asiassa Suomessa aika uusi, se on ollut vasta muutaman vuosikymmenen ajan voimassa, mutta mä en löytänyt, että koskaan on alettu polttaa niitä adventtikynttilöitä. Mutta se on tullut se tapa meillä Ruotsista, ja siellä niitä kynttilöitä sitten taas on poltettu jo 1870-luvulta, Saakka. Ja sitten taas Ruotsista se on tullut Ruotsiin se on tullut Saksasta sieltä protestanttisesta perinteestä. Ja ensimmäisenä adventtina tämä kynttilä sytytetään nöyrtymisen merkiksi ja tämä ensimmäinen adventti on myöskin pikkujoulu virallinen pikkujoulupäivä. Ja silloin sitten Suomessa on tapana koristella perinteiden mukaan tällainen pieni kuusi, eli tavallaan vietetään niin joulua pikku, pienessä mittakaavassa. Joo, mä en oo kanssa. Joo, ne kynttilät tiedän. Joo, mutta tämä pieni kuusi oli mullekin uusi. Ensimmäisenä argumentilla myöskin kirkossa lauletaan Hoosiannon hymniä, joka on saksalaisen Volkerin sävel. Ei se Hoosianna Joo, kyllä. Joo, juuri se. Se oli se Hoosianna, Hoosianna. En se, joo. Mutta ehkä se on toinen. Mä en tiedä, mutta se on se Hoosianna. Ja se tosiaan tarkoittaa siis itse asiassa, oi auta pelasta, tämä hosiannaa, nyt sitä on käytetty, niinku, se kuulostaa vähän ehkä epätoivoiselta, mutta oikeasti se on ollut tämmöinen juhlahuuto jo ennen Kristuksen syntimää. Ja, ja tota, ensimmäinen adventtikynttilä symboloi odotusta, toivoa ja tällaista tietynlaista voittoa synkkyydestä, että on päästy tänne harmaan syksyn läpi ja nyt alkaa tämä joulunodotus. No, toisena, Adventtina sitten vedetään kunnian adventtia, ja silloin tämä kynttilä ilon merkiksi. Ja, ja tota, toisena adventtina tosiaan siis ää, evankeliumi käsittelee esimerkiksi Kristuksen toista tulemista. Nyt pitää muuten sanoa, että mä en ole itse hirveän uskonnollinen, mutta mun mielestä <tos> nämä perinteet on silti hirveän mielenkiintoisia nämä niin <tos> uskomukset siitä, että... Joo, onhan on hirveän... noin kaikille suomalaisille... Esimerkiksi koulun kautta hyvin vahvana niin, kaikki näyttyvät Ja, ihan ja ihan tavallaan ihan. monelle lapselle se niin kun joulun odottaminen tiivistyy siihen, että, että jos osa laskee neljä, niin niitä on neljä viikkoa ja neljä niin. adventtia tavallaan se tulee. Se on, mä muistan ainakin koulussa, oli tosi jännää, kun niitä kynttilöitä poltettiin. Niitä aina poltettiin. Meillä oli, oli niin kun, joka perjantai aamun avaus, siis silloin laitettiin sitten vähän niin etukäteen jo. Mm. Ja, joo, sitten tosiaan. Öö, Kolmas adventti on Hengen adventti, ja silloin aiheena on Johannes Kastajan puheet katumuksesta ja parannuksesta. Ja, tota, kolmannen adventti kynttilä symboloi rauhaa, eli silloin tavallaan, nytkin maailmassa on hirveä epävakaa tilanne. Niin tietyllä tapaa tämä symboloi maailman rauhaa, eli pyydetään, että sodat ja viha päättyisi, mutta myös sisäistä rauhaa. Että omat omat niin kuin, sisäiset ristiriidat sovitetaan ennen joulua. Ja sitten neljätänä adventtina, eli silloin viimeisenä sunnuntaina ennen jouluvaattoa, niin tota, öö, tämä on pyhä adventti ja sen teemahenkilönä on Maria. Ja sitä on itse asiassa Suomessa vasta vuodesta 2000 saakka niinku kunnio pyhitetty niinku Marialle. Et se on sitä ennen ollut vaan tämä pyhä adventti. Ja silloin kynttilä symboloi rakkautta. Tässä rakkauden kynttilä, niinku romanttisen rakkauden sijaan, on kyse Jumalan ja läheisten rakastamisesta vähimmäisestä rakastumisesta ja siihen nyt kiteytyy sitten tämä kultainääntö. On niitä Joo. Hei nyt tällainen pikku blondi kysymys. Neljäs adventti on siis sunnuntai ennen joulua. No joo. Mutta siis sunnuntai on jouluaanto. Silloin se on adventti. Joo, sitten se on adventti. Oletteko te kukaan teistelut partiossa? Ei. Ei ole. Oletko teillä ollut partiolaisen On, joo. Muistatteko mitä siinä on eri. No se alkaa sellainen. ensimmäisestä adventista ja se Siinä <laughs> on enemmän luukkuja. Kyllä, mutta... se on. kyllä. kyllä, kyllä. Sen vaan ainakaan että muistaa, että partiolaisten joulukarenteri alkaa, mm -hmm. Sitä mä en itse asiassa että se vaihtelee eri vuosina, että jos se on tosiaan aina ensimmäiset adventit, niin sen on pakko vaihtella se. vaihtelee kyllä. tätä Tämä onkin, kun tänään mun synttärit ja tämä eka adventti, niin mun synttärit on aika erikoinen päivä siinä mielessä, että jos ne osuu torstaille, niin se on tuo Amerikan Thanksgiving, ja jos ne osuu sunnuntaille, niin se on ensimmäinen adventti, aika Miten kun olet kuitenkin Jenkeissä viettänyt aikaa, elänyt siellä, niin se on Thanksgiving? No, ei se mitenkään hyvin vähän <tum> <tum> Ei se hirveän tärkeä. Meillä on Suomessa ollut muiden niin kuin jenkkikavereiden kanssa sellaisia Thanksgiving-tyttareita niin ja näin. Mutta tota, ei me olla, kun me ollaan kuitenkin siellä jenkeä. se oltu aika paljon niin suomalaisten kanssa, niin eihän se niin kuin meidän tavallaan perinne ole ollut. Et nyt kun mä olin tuolla mikroneesia sekaan kertaa ja siellä oli pelkästään niitä jenkkikavereita, niin tuntui, että vähän niin olisi sekaan kertaa oikeasti viettänyt sitä, kun se oli niille se niin tärkeä. Ja tämä näkee täälläkin, täälläkin somessa nyt kun katsoo näitä, täällä on nämä Expats ja, ja mm. Foreigners in Estonia, nämä kaksi ainakin Facebook-ryhmää. Mm. Tällä hetkellä niin kaikki, että apua, apua, mistä saa niinku, Best Granberry Sauce <laughs> ja Stuff Turkey. Ja. Ja, <laughs> ja, joo, näitä mä olen <laughs> lähennyt myöskin. Ja mistä Market Spencerista on kuulemma, musta niinku eniten tullut Siel nyt sinne. Siellä Siel. on. Okay. Joo, palataan adventteihin. Oliko sulla vielä jotain niistä? No ei. siis mä vaan mietin sitä, että onko teiltän perinteitä, koska mä koitin vähän googlailla ja löysin, että siis näiden kynttilöiden lisäksi, niin adventtikonsertit on hirveän suosittuja Suomessa. Ja sitten toisaalta tällaista adventtitähtien laittamista. Mutta mä en tiedä, että koska sen adventtitähden sitten saa laittaa. No, mä oon ajatellut, että adventtitähti on se, että siis että tähti laitetaan sinne joulukuukseen. No. Jos se, mutta sitten on <tosimus> myös se, mikä laitaan <tosimus> niin ikkunaan. In... Joo, ei niin Mutta no, Mulla on ehkä se, että meidän perheessä ei ole varsinkin mitä adventtiperinteitä, mutta kyllä niin yleensä tähän aikaan vuodesta laitetaan esimerkiksi ulkokuusi. Meillä tulee ulkokuusi, mihin tulee ulkovalot. Meillä ei ole mitään vilkkuvia eikä monivärisiä, mutta niin kuusi tulee ja se on yleensä... Teillä on ne vilkkuvalot ja diskomusiikki. <tosimus> <tosimus> <tosimus> <tosimus> Kaikki mistä naapurit tykkää, ai ai Joo, mutta ei oikeastaan... Joskus mä oon käynyt, silloin kun mä oon Turussa asunut opiskellut, niin silloin mä oon käynyt myös adventtikonserteissa. Et siellä oli tuota, Obo Akademiin kuorot piti aivan mielettömät joulukonsertit, ne oli niin tunnelmallisia, aivan mä, mulle, Mäkin tykkään siis joulukonserteita, mutta mä en niinku muista, että ne olisi liittynyt adventteihin, mm. että mä tykkään käydä joulukonserteissa. Mm. Mä, mulle vaan siis adventtio ja, ja ne kynttilät ja nämä kauniit teematkin oli mulle. Onneksi mä nyt piti elää näin vanhaksi tietää, mitkä <laughs> kynttilöitä oot <on> sitten <syytettävä>. <laughs> partiolaisten joulukalenteri, mutta et sehän on kuitenkin se, ja lapsillekin, niin kuin sanoit, se, siitä se alkaisi joulua. Mm. Sitten minusta tuntuu, että nykään se on ehkä vähän enemmän sellaista, että tämä odotus ei jautu mitenkään, että no niin, nyt on eka-adventti, toka-adventti, että niinku, et, et ei se niinku hirveästi välitä, onko nyt just mikä adventti ja tälläinen, se on vaan tämä niinku yleisesti tämä aika mm -hmm. ennen joulua. Mutta hei, tästä ensimmäisestä adventista alkaa kuulkaas joululaulu. Joululaulujen aika ihan virallisesti. Siis radiosta alkaa joulu radio. Vai? No mä en tiedä siitä itse koska se avautuu, mutta on niin kuin, näin luin nyt. Testaa. No joskus, just joskus niin Jos. Joo, että siis Ensimmäisenä adventinna tavalla aukeessa semmoinen kausi, että silloin on tapana alkaa kuunnella ja laulaa myöskin joululauluja. Saanko kysyä, tykkäättekö enemmän niistä oikein vanhoista, vanhoista vai moderneista joululauluista? Molemmista. Ja jakautuvia joululauluja. Mä, mä tykkään itse ainakin laulaa kyllä, niin just oikein vanhoja. Tämä on muuttisia vai niitä amerikkalaisia? Vähän amerikkalaisia. Joo, amerikkalaisia. Muuten, mä aloin miettiä tätä H. laulua. Niin. tuntuu, että se mitä mä lauloin niin. ja sä lauloit, se on sama laulu. Niin. <laughs> <laughs> <Sitä ei laughs> voi olla. Tuntui, mä aloin miettiä keskenä, sitä, että <laughs> pääsee. pääsee. Mutta sehän on totta, että... Siis totta kai, siis miksi, mitään sitä kieltämään, mut, ei ole Suomessa aina ollut helppoa ja pimeää mm. aikaa näin, mutta niin suurin osa näistä perinteisistä suomalaisista joululaulusta... Niin on niin kuin niin Sylviä joululauluja. Siis me, niin me katsottiin yksi, siis me sitä, että et ne on sellaisia surullisia nimenomaan, no kun sitä mekin määrättiin. Yksi joulu katsottiin perheen kanssa, kaikki nämä niinku joululaulujen sanat, mein. niin katsottiin Wikipedia suomalaiset joulululut, siis ei käännöstä ollut vaan nimenomaan suomessa kirjoitettu. Sitten meika mietittiin, että no se tip-tap on kuitenkin kiva, mutta sitten me katsottiin hän hän se, vai vai. se, ei voi ei, sitä taitaa olla suomalainen mutta mut sit siihen eväs se tonttu kot hyppikää sita me mietit niin ei ei jo no anyway joku näissä... mitä se on se ota? ei no kun jos jossain lauluus tulee sellainen kohta että se on muuten tosi iloinen mut sit siinä on jotenkin sillai että että että nautin nyt elämästä se kestää elämää. Joo, sekin sykkää. Justi, että muuten, onko se just täällä ruotsista? ehkä se onko ruotsista. Mutta se suomalainen käännös. Siis liiallinen iloksellu on katto ihan pahasta. Niin, muuten se on ollut ruotsinkielisen suomalaisen kirjoittavan. Joo. Mutta seksi siinä on, mutta jos Jylviöjoululla veikkaa että se liittyy jonnekin sota-aikoihin. Joulu joutui jo rintoihin että tänne nauretilausena hilveistä. Niin mäkin. <tina> Kaikki on nauru. Se naurattaa vieläkin. Mutta <tina> <tina> <tina> sitten siis ehkä nyt ei mennä ihan tähän niin kuin vielä. Mä haluan avata nyt joululaulukauden, mutta en kuitenkaan sitä niin kuin ihan perinteisintä. Ja sen takia otetaan mun nuoruuden idoli, josta on aikaisemmin tekemään nuoruuden Nuoruuden. Niin tai lapsuuden ehkä idoli. Tai niinku tämänkin idoli. <tina> Puhutaan nyt asioista No nimenomaan, kyllähän No <laughs> Kyllä te nyt tiedätte, että Antti Tuiskustahan mä tykkään. Ja hän on tehnyt ainakin mun muassa kaksi joululevyä. Ja sieltä valitsin tämmöisen kappaleen kuin Lämmin lumi peittää maan. Noniin, betonir. Valo heijastuu viereiseen ikkunaan. Ja väkijuosten kanta ostos kanssa jaa iltavalkoinen mä lehtee selailen ja itsekseni Olipa siinä intro! <laughs> <laughs> Tämä on itse asiassa tämmöinen ajankohtainen aihe. Oletteko käynyt Narvassa? No, ei, vielä ei se on ainut näistä Viron isoista kaupungeista, missä en ole vielä käynyt, mutta hirveästi mieli mennä. Joo, sehän on siellä niinku ihan hyvin tämmöinen... itärajalla. rajalla, ittään rajalla. Mm. Miksi mä puhun nyt, mä haluan puhua Narvasta, niin näin marraskuun ihan lopussa Narvassa vietetään aina tämmöisten Narvan taisteluiden juhlapäivää. Ja siellä sitten yhtenä päivänä järjestetään aina demonstraatioita siellä käymystä sodista. Ja Narvan kaupungilla on aika pitkä ja mielenkiintoinen historia, sillä Narva on 1800-luvun alkupuolella tanskalaisten perustama kaupunki. Kunne sitten itse sen ympärillä olevat maat ja sinne rakennettu hieno Narvan linna myytiin saksalaisille vuonna 1347. Ja siellä sit Saksalaiset asu onnellisena kun sitten Venäjä tuli hallitsemaan Iivana Kolmas. Ja jo silloin tavallaan Narvan, se toinen puoli, se Itäraja oli jo venäläistä, Eli tässä saksalaiset ja venäläiset katseli sitten lätäkön molemmin puolin toisiansa. Ja, ja tuota, Iivana Kolma ilmeisesti häir, häiritsi tämän saksalaisten omistama hieno narman linna. niin hän päätti rakentaa tänne Itärannalle Venäjän puolelle oman linnan. Iivanan. No, siinähän kävi niin sitten, että Ivanalla ei riittänyt pelkä katselu ja Venäjä sai narvan haltuunsa liivin sodassa 1558. Kunne sitten, 1581, ruotsalaiset saapuivat ja ottivat narvan haltuunsa. Ja sitten se päättyi taas takaisin Venäjälle. 1700 luvulla Mutta tässä välissä, kun ruotsalaiset saivat Narvan, niin silloin sieltä käytiin näitä muutamia taisteluja. Eli 1581 ruotsalaiset saivat hallit, siis ottivat haltuunsa. Ja silloin ruotsalaiset hän myös tallinnaa. Ja ne sai narvan haltuunsa. Ja 1700 luvulla käytiin siis tämmöinen kuuluisa Taistelu sitten Ruotsin ja Venäjän kansakunnan välillä marraskuun lopussa. Ja tällä on aika hauska tai erikoinen historia tällä ensimmäisellä taistelulla, sillä tota, kuningas Kaale 12 joukot saapuivat Narvaan, oli kuullut että Venäjän joukot olivat saapuneet Narvaan ja ottaneet sen haltuunsa ja piirittivät sitä. Ja siellä oli peräti, historia kertoo, 37 000 venäläistä odottamassa tätä ruotsalaista rykmenttiä, johon kuului vain 8100 sotilasta. Tämä on vähän kuin suomalaisista sotatarpeista. No, Eikö ole? Ja kuinka kävi? Kävi niin, että, että, tuota, että kuningas Karle hyökkäsi venäläisiä vastaan siinä vaiheessa, kun tämä, tämä hyökkäys alkoi, niin Pietari ensimmäinen itse oli jo paennut paikalta. Hän ei selvästikään luottanut näin 37 000 omaan sotilaansa. Ja hän oli jättänyt tämmöisen äh, sotilaan kuin charles Eugene de Croin johtamaan näitä joukkojaan. Samanaikaisesti kun ruotsalaiset hyökkäsivät, niin puhkesi tämmöinen lumimyrsky ja se, se tuuli puhasi sieltä ruotsalaisten takaa niin, että venäläiset eivät nähneet mitään. Ja se oli niin voimakas, että se sokaisi venäläiset ja ne lähti pakenemaan. Ja ne panikissa lähti, siis lähti uimaan sitä Narva-jokeen toiselle puolelle. Ja tämä koko taistelu kesti kaiken kaikkiaan vain yhden vuorokauden. Ja siinä aikana ruotsalaisten tappi oli 667 sotilasta ja venäläisten tappi oli 15 000, josta aika moni hukkui sitten yrittäessään uida takaisin kotimaahansa. No, tietysti venäläiset on sinnekkäitä, niin uusi taistelu käytiin neljä vuotta sen jälkeen, eli 1704, ja silloin asialla oli Pietarin suuri, ja sillä kertaa venäläiset veivät jo voiton. Ja venäläiset sitten siitä 1704 vuodesta saakka hallitsivat Narvaa aina 1918 saakka. Ja sitten oli niin, että myös ennen toista maailmansotaa, niin myös tämä Iivanan linna oli osa tätä narvaa, että se niinku jaettiin jollain tavalla uusiksi. Mutta narvan linnan raunion edelleen olemassa ja yllättävän hyvässä kunnossa. Sitten siellä on Ruotsin vallan ajalta muutama rakennus. Siellä on raatihuone ja kaupungin vielä pystyssä. Mutta muuten kaikki on melkein tuhoutunut toisen maailmansodan pommituksissa. Ja nyt tämä demonstraatio tosissaan, mikä siellä tehdään marraskuun lopussa aina, niin koskee tätä, ilmeisemmin tätä 1700 käytyä lumi jossa... Onko Ruotsalla... lumikoneet siellä? Mä en tiedä, mutta mä näin sellaisen kuvan kyllä, jos oli niin kuin, siinä oli pa oikeasti niin kuin paljon joukkoja ja hevosia, että se selkeästi no, nähdään, nähdään tota... paikalla. No. Sä sanoit, että Narva olisi iso kaupunki, 15 000 asukasta. No, mutta tavallaan jos katsoo Viron Viron karttaa, niin, karttaa niin. missä, missä on merkattu niin, mitä tää paikkaa täällä niin 95 suureen kuin niin kuitenkin no, jo, se on jo, jo että... et suuri osa on täällä ratto, perlun, perlun. No. Niin. Se, ja siellä on semmoinen erikoisuus. no no ensinnäkin se on, se, nar, sanotaan että Narva on Viron, verä, Viron venäläisten pääkaupunki. eli 93 prosenttia koko väestöstä on venäläistä alkuperää ja siellä jopa asuu muutama prosentti ihmisiä, jotka joilla ei ole tällä hetkellä mitään kansalaisuutta, eli niillä ei ole on eikä Venäjän kansalaisuutta, vaan jäänyt sinne asumaan. Mutta joo, nyt mä en tänä vuonna ehtiä katsomaan tätä demonstraatiota, mutta mun mielestä se oli mielestä narvalla, aika mielenkiintoinen historia. Siitä puhutaan on aika joo. vähän. Joo, ja siis yllättävän tavallaan rajakaupunki, mutta niin kuin siellä on käyty varmaan aika, aika muista Tota, tuulisia mm. vuosia, kun siellä on tuota, taisteltu, taisteltu vedetty köyttä puolin ja toisin. Todellakin. Se on jännä, jännä miten niin kuin jotkut tällaiset tavallaan, että siinä on se joki, mikä mm. jakaa ja sitten tulee... Niin mutta tulee toinen kaupunki on Budapest, missä on niin kuin, Puda ja on se Pest ja siellä on käyty kans, mm. niin kuin, taistelua siitä, että kuka hallitsee sitä aluetta ja se on se joki, mikä jakaa ja sitten sit on niin vuorovuosin vuoro vähän käyty, käyty tuota, kiistaa siitä, että kuka... Kukaan Kukkolaan kuningas? Joo, Narbassa on itse myös, myös tämmöinen museo, on ke kerätty sitten materiaalia näistä toisesta maailmansodasta. Ja mulla tota tuttu kävi itse tuossa kuukaustakaperi, ja hän sitten kertoi, että he kävelee siellä, siellä keskustassa, ailee vähän siellä syrissä ja hakee näitä vanhoja taistelupaikkoja. Niin sitten siellä oli kaksi paikallista miestä tunnua jotain metsässä näin ja jotain ne vaan aidot Suomesta näin ja sitten sanoin, että hei, et halutte, että että oli löytänyt metsästä, niin siinä oli kaksi, varmaan peikkaisin, että toisen maailmansodan, ei varmaan Liivin sodasta. <laughs> tuota, tämmöistä hyvin ruosteista luotia mm. löytynyt sieltä metsästä. Mm. Mutta sen se, Joo. Mm, menkään arvaa. Mm -hmm, kyllä, mä haluaisin käydä siellä, mutta se on jotenkin, että etu ei ole ehkä semmoinen kovin eksoottinen, eikä välttämättä kovin monet ei suosittele sitä, että kannattaa. Se ei ole mikään semmoinen, niin top 5. Mieltä, mitä nähdään mä... Virossa? Niin mm -hmm. ei, ei sit, no on aina ollut hirveän niin negatiivinen kuva, jotenkin, mm -hmm. jotenkin se on ollut niin sekin on hyvin semmoinen. Niin Neuvostoväritteinen, mm. jotenkin tuntuu, että mm. aikaan on seisahtunut mm. Mm. Nyt, mm. Että Narvassa näinkin, mutta toisaalta mm. nyt kun olen lukenut tätä Narvan historiaa, niin voit nähdä sen myös positiivisena mm. asiana. On joo ja tavallaan onhan se sit taas niin suomalaisesta näkökulmasta, niin onhan se siinä mielessä vähän eksoottinen tämmöinen oikea, aito neuvostokaupunki. Mm. Niin kyllähän täytyy sanoa, että niin kun, no ihan nyt täällä Tallinnassakin, siis niin kun toi ähm, mikä se on? Ei musta Lassnamäen alue, mm -hmm. siis kyllä se on mun, mulle, se on eksoottista, koska ei sellaista ihan Suomessa mm -hmm. ole lähiö, lähiö neuvosto on lähiö oikein niin kuin, niin ilmeisesti Narvassa on aika paljon samaa asia. Samaa, samaa, samaa. Ja sitten siellä on näitä vielä onneksi muutama rakennus mm -hmm. näistä Niin, siellä on kuitenkin niin, pitkä historia, että kerroksia löytyy. Joo, kyllä. <hys> Mutta hei, se, tää nyt Narvan historiasta, ei sen enempää, ja Miia, tää nyt sulle Pettymys, mulla ei ole mitään aasinsilta eikä mitään narva-musiikkia, mutta sen sijaan Bruno Mars on, on tuota, julkaisuuden levyn ihan äskettäin. Soitetaan sieltä ensimmäinen sinkku julkaisu, 24 Carat Magic. Näin. Ja tämän myötä hei, Hauskaa sun jatkoa? Hyvää adventtia! Ja, ja Joona, Juuri, kovasti! Yeah. Yeah. <laughs> Ensi viikko, moi! Kiitos kaikille, moi moi! your money like money ain't shit, ooh ooh Way too fresh Got to blame it on Jesus Hashtag blessed They ain't ready for me, uh woo. I'm a dangerous man with some money in my pocket, keep up ooh. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket, keep up ooh. Why you mad, fix your face, ain't my fault they all be jockeying, keep up uh, Players only, come on, put your pinky raise up to the moon Woo, and